Om ni skulle sammanfatta målet med religion i en mening, vad skulle det bli? Den europeiska mänsklighetens överlevnad, expansion och avancemang.